Ja, varmt välkomna till PL-podden Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är Men det har ni antagligen sett när ni har tankat ner detta Jag heter Jonas Hansson, ska vara er värd denna afton Då är jag förutom med de två vanliga bisittarna Har med oss en gäst Men vi börjar med de vanliga presentationerna Per Bengtsson är med oss idag Hej hej uh, Ja Ja, jag äh, är 25 år och bor i Jag var för ett klädföretag, givetvis. Äh, håller på Liverpool, skriver också för www.liberpalsweden.se. Så är mm. det vi ska söka. Ja, så har vi också med oss Robin Johansson. Som ja, låter folk studera. Hjälper dem med det. Yes, det är vad jag gör. Och i övrigt så... Ska jag göra skamlös reklam för Marbo Crunchy Corn Det är ju fantastiskt, jättebra. <laughs> Bra grejer Och med som gäst Denna vecka Jonas Bengtsson Har vi också, får jag en liten presentation här Ja, jag är 28 år Bor i Göteborg Och är ett stort Newcastle-fan Mm och med det så tror jag vi gör oss in på matcherna direkt Det var ju stormöte i lördags Riktig London-derby helt enkelt Arsenal tog emot Chelsea Och förlorade 1-2 Ett Arsenals försvar Som till slut fick släppa in lite bollar Ja, båda på fasta situationer Båda även väl en ny som får ta på sig Uh, gick väl före med att det av någon okänd anledning Men motiverade väl inte sin startälvplats så direkt där Utan var väl, förutom målen, ganska bedrövlig rakt igenom Och var dra på sin straff också uh, uh. Inte så lyckat, kanske Nej, jag tyckte inte det Jag tycker ju att de... Manone känns ju inte riktigt som han är redo för att styra ett topplag där bakifrån riktigt han, är inte, han har inte gjort det så jävla dåligt kanske hittills men det är inte, det är inte den riktiga stabiliteten Nej, men jag är säker utanför så saknar de med lite rutin igen i backlinjen också får man säga. Manone är lite som flera av avståndsmålvakter har varit innan de blir bra, känns för det var ju samma sak med Almunia och eh, Fan Ja, ah, mm. Att innan de blev bra Så kändes de ganska osäkra Sen växte de in i rollen känns det. Ja det kan, kan stämma Varför vann Chelsea matchen då? Var det enskilda misstagen Av kc eller eller Fanns det något bakomliggande som ni såg? Jag tyckte väl grunden, alldeles väldigt bra försvarsspel av Chelsea. Eh, och sen att de tog tillbaka på kancern, då så klart. Vad annars kan man göra. Men just eh, väldigt kompakt försvarsspel, och Alla falla eller liksom de eh, täckte upp för varandra och låste till det ganska bra. Jag tyckte, även eh, om hade mycket boll, så, så var det väl aldrig att de hade de riktiga farligheter mot check, förutom. Ja, vi på er saker tillfälle som till exempel ord där i slutet, men annars var det väl ganska lugnt ändå Ja, så jag fick göra några riktigt bra räddningar tycker jag kan göra ändå eh, Framförallt på Dalskys nick och... Så, mm, just där var det som sköt som... som styrde på nån Klasarola var det va? Han var inte riktigt så bra som han har varit de tidigare matcherna Nej, men han blev lite mer nedstängd också och ja, fick jo. inte riktigt den ytan. Självklart är det ju så. Nej, jag, jag var ju ganska imponerad av eh, Chelsea. Fram och Fernando Torres gjorde ju mål som han gjorde för i världen. Alltså, när man bara går in helt klockret i en situation och bara försöker göra mål. Istället för att hålla på och ta emot och dutta. Hålla på att vara seg som han kunde ha varit för från och Nu var det bara att trycka sätta dit en fot runt Korsgjöldi och så var det mm. Nej, det var imponerande. Alltså, de skulle kunna få en straff också, faktiskt. När Korsgjöldi ja, springer de kul. Känns det som det är jättekonstigt i situationen är svår att se. Men som någon sa, det är ju... Även om Torres inte är så jävla... Het kanske har inte varit het, så, så pass mycket missar man inte en boll Som man gjorde när han skulle avsluta där, Om man inte får en tackling Eller en touch på något sätt Så att man tappar balansen totalt så. Nej så är det väl Det var ju också lite, lite Eller dramatiskt var inte säga Men det var ju en hel del burupp som vanligt för Ashley Cole Som ju gick från Arsenal till Chelsea Men också för John Terry Som ju fick sin dom i veckan Vi pratade lite om det i förra programmet och nu kom straffet då. Det blev fyra matchers avstängning va? Ja. Och eh, ganska saftigt bötesbelopp. Runt två miljoner. Rekord var det, va? Mm. Jag tror jag. Har ni några kommentarer kring detta? Om man jämför med Suarez dub? Ja, alltså det är väl egentligen oh. märkligt. Ju märkligt på alla sätt Visata. Alltså För det första skulle väl vara uppfattat som att ska väl inte ens i detta fallet tas upp av FA, i och med att jag tror det är i deras regelverk att vad det blir fred i en civil domstol så ska inte de ta upp det. Men att FA inte följer sina egna regler. Nej. Ja, jag är, är väldigt konstigt. Nej. Och sen när de tar upp det så blir det ändå, en, även om det går inte helt jämföra fallen för fri i olika ord som har sagt så på olika sätt, men båda är ju ändå två personer som säger att de inte var rasistiska när de sa det eh, Och sen är det ju konstigt som sagt också att ge, framför man får ju högre bötesbelopp än vad Sárez fick, fast kortare avstängning Så mm. jag vet inte riktigt hur de, ja, jag vet inte hur Det borde ju gå hand i hand, om man har ett hårdare straff så borde man få högre avstängning och högre bötesbelopp Det känns ju inte som man Ja, det blir konstigt, det känns som att de egentligen tycker att de är ungefär lika hårda För att de är höga lötesbrott fast de är i färre matcher Jättekonstigt Hur kommer på avstängningen påverka Chelsea som lag tror ni? Kommer det påverka alls? Kanske <tryck> inte, det är inte extremt intressant Nej, alltså, de, de har, alltså Gary Cahill visade väl redan förra året att han är en väldigt bra mittback Och jag tycker Luis han har skakat av sig de där allra värsta eh, Ruffiga delarna av sitt spel så han är ju mycket mer stabilare än vad han var nu eh, än, än, än vad han var innan med. det. Så risken ja, är väl att under hans avstängning sammanfaller med en skada på någon av dem Då är det väl lite Tunnare där bak men samtidigt Alltså fyra matcher det, Ja Det är inte så fruktansvärt lång tid Heller ändå det är... en, en match mer än för mm. mm Han kommer ju spela Champions League Och sånt där Antar jag att det bara var FA Han är avstängd i mm. ja, absolut. Så han lufta ju Lufta truppen Så får han spela i Europa Så lite andra gubbar i ligan Ja man har ju lite att rotera på som sagt Så det, är ju ändå, det kan ju vara vettigt i sådana lägen Han är ju dock inte från start ikväll Vilket blir några kvällar sedan det här läggs upp med När Chelsea spelar Champions League Då är han mm. inte med från start Nej Ta du något mer vi vill prata om Kring Arsenal och Chelsea Eller John Terry alltså fortsätt imponerad av Chelsea det leder ju ändå med tre eller tre poäng redan och visar att de kunde slå även ett bra lag i mm. en sån viktig match Arsenal det är väl lite det finns väl vissa osäkerheter i hur de ska kunna klara av de andra topplagen i den så det är kanske är där de inte riktigt är än även om de troligtvis kommer kunna utmana om platser ganska högt upp, så kanske det här visade mer att de inte kommer att utmanande titel som man kanske kände i början när de spelade så jävla bra och inte släppt in några Ja, verkligen. Chelsea spelar bra. Fortsätter ju på den här bra defensiven från förra året, men har ju fått lite mer spetsen då får man säga. Även om de kanske hade behövt en forward till. Mm. Då går vi vidare till ett annat lag som imponerat. Everton som tog emot Southampton och eh, ja, spöade sidledningarna med 3-1 helt enkelt Ganska väntat resultat man väl ändå säga mm. Det var väl en tidig lyrning där från Southampton efter en Howard-tabbe men sedan så går det bara att ösa på Southampton, följer ihop ganska ordentligt de hade inte så mycket att sätta emot utan det är så fort Det är jag sett det är att försvarsspelet är fortsatt okay. väldigt, väldigt stort. Ja, det är ju verkligen ingen som som presterar nu. Till och med har de ju till och med petat Hojfält. Det gick ju inte bättre för uh, den som, som kom in och ska spela istället så ja lite bättre det var ingen orsak till straffar eller röra kort Fan mm. så är det är. självmål i alla fall. Nej. Nej. Jellavic kom tillbaka eller jo, var första matchen han var tillbaka jo, Ja. Tillbaka. Två mål direkt är ju också jävligt intressant. Mm. Det visar ju lite skillnad i effektiviteten mellan honom och Annie Chebo också kan man väl säga. Även om Annie skapar mycket så är han lite inte riktigt lika stark framför mål. Nej. Nej, han i har väl Han sa väl det, var, det, var, det var förra veckan eller? Han har ju Chola Amiobis effektivitet ungefär. Ja, det är inte dåligt det Tre mål om året Kanske Och alla mot Sandler Ja, nej, det är bra ja, nej, vi, vi, vi, vi fortsätter väl imponeras av Everton Det är väl inte mycket så, så, mer att säga om den matchen De ser starka ut helt mm. enkelt Även om som sagt det här inte var något särskilt. Svårt motstånd. Uh, Nej, men. Vi får se närmare. De är ju ändå två. Ja, absolut. Mm. De kommer ju fortsätta ta poäng. I alla fall. Känns som två matcher till. Wigan och QPR ska de ju ta poäng i alla fall. Och trycka sin vinnare båda två. Mm. Sen blir det Elverpool eller Pod. Vi får se hur den blir. Det känns som att de kan fortsätta. De har inte de sex kommande matcherna är inte så svåra. det svåra. De svåra matcherna som jag lever på i har de ju hemma. Uh, och sen så möter de full handborta och hyfsat Wigan, QPR och Redding är ju inte några skrämmande motstånd. Så de kan nog hänga på där uppe det är det är jäkligt viktigt. Mm, verkligen. Då kikar vi på Redding och... Jonas Bengtssons Newcastle är. 2-2 blev det. Du kan ju beskriva matchen lite kanske. Ja, det var väl ingen ja, höjda match av Newcastle. De, ja, de har giftiga anfallare helt enkelt. som De är stabila men har man ba i form så kommer det lite mål här och där. Och får han starta som man nyfri den får i alla fall så då kommer det ännu i morgon. Ja, Redding var ändå tappade, tycker jag. Det kändes som att de skapade en del Jag såg inte matchen, jag såg bara sammandraget men... Jo, de, de Steve Harper gjorde ju någon super där mot slutet Så det, de hade chanser Men ja, de fick en poäng Så de fördubblar väl sin för det, <laughs> I alla fall Det stora kontroversiella var väl ändå Handbollsspelet så att säga i den här matchen Eller var det inte den matchen? Ja, det var den matchen Mm Vad är det? Jag för mig Som för ett barn Vad sa du? Förklara för mig som för ett barn Jag såg inte matchen Nej ja. det, det är en spelare i svart och vitt Som har bollen på vänsterkanten <laughs> okay. och, och slår ett inlägg mot Den baba Som Försöker nicka Men Misslyckas med nicken Och När han ligger där i sitt Uh, han fick väl nästan slängnicka åt sidan Som han, den beskrivningen passar uh, ja. Så har han armen utsträckt Och bollen landar där Och uh, styrs Just det, det var det. Man, det Han har ju huvudrörelsen och sånt uh, ja. Så det ser ju ut lite som den Det är den ändå Ingen Redding-spelare Nej, det är liksom. mm. motsatsen till Klåsa alltså, Som var det fortsatt. skrev om. Mm. Men jag tror han sa efteråt också att den Tog på handen så Vilket man i tjej ser men Det är ändå bra mm. <laughs> Det är inte alla som erkänner ens Nej. Det När inte, man ser det på reprisen det, det var inte någon ljud Som hade handen alltså Inte riktigt så planerat <laughs> Hans andra mål var en skön volley På det är en pass från mittfältet På helt andra skalan Av skicklighet Om man säger så och spara ner giffen till mitt skrivbord på datorn. Och ta fram den ibland. Ja, det... kan jag kan skicka den om någon vill. Ja, det får du göra. Vi kan lägga upp den på bloggen. Ja, verkligen. Det är ja. Men alltså, det är nu, alltså när Jag läser lite Newcastle-folk under matchen och jag verkar få intrycket av att Newcastle spelar lite dåligt nu även om de tar poäng. Uh, kommentar på det? Ja, det, de har vissa perioder i matcherna som det är bra med annars. så, Ja, det är upp och ner kan man säga. Så var mot Everton borta, då blev det också 2-2. Mm. Då var de ju rätt risiga i första, sen satte de in bara i andra. Och då hade de rätt bra liksom, så det... Det saknas ju en del folk Ser alla på plan Så då kan det bli bra Men det var ju någon match I ligakuppen Då startade de med Shola Mjobi och Haris Vukic på topp Så då kanske man inte ska förvänta sig För mycket heller Nej, kanske inte <laughs> Nej, verkligen inte men, ja, men det är väl lite så här: United-syndrom som Newcastle in i nu men Man spelar, behöver inte spela bra man får poängen ändå så att säga. Man har folk som gör mål det är ju ganska viktigt så att säga. Ja, ett hyfsat försvar även om det är skador där. Nu två insläppar mot Redding i sig men det, ja, det rullar in lite poäng i alla fall. Vad har man för förväntningar som Newcastle-fan nu efter förra året sen då väldigt bra säsong? Ja, man förväntade väl sig att förlora ett par av de bästa <skratt> spelarna där. Men de är ju kvar allihop så det är... Ja, att slåss om Europa igen Det är väl det man tror på kanske ja, Någon titel Det var ju 50 år sedan det blev någon titel Så det vågar man väl inte hoppas på Men en Europaplats Det känns det som Ja, och det känns ju som, som man har lag för att ta sig dit verkligen Allt, Speciellt om Ben Arfa fortsätter Det var bra och de andra börjar komma igång också så problemet för flera av de andra loger, det är ju det att Everton går så jävla bra För att mm. i vanliga fall brukar inte de, visst de kan vara med och utmana lite om Europa fast Då brukar det vara att de kanske får en hyfsad spurt och så tar de klar sig kanske till sista Europaplatsen max Nu har ju de börjat så jävla bra så nu kan ju de vara med och verkligen förstöra väldigt mycket där uppe i den här slagen känns är mm. Inte bara för Newcastle, men för Tottenham som också är lite där Arsenal, i viss mån Liverpool kanske. Och de tar sig i kragen, liksom, men det är flera av de lagen. Det är, bakom Chelsea, United och City som troligtvis kommer att vara 1, 2, 3 i huset mycket. Så är det jäkta tajt Ja, verkligen. Mm. Där vi får äh, hålla tummarna där. Och äh, se hur det går. Vi går vidare till äh, ett annat fysisk slag förutom Redding då. Stoke som möter Swansea och plockade två poäng. Hur illa ute är Swansea nu efter sin makalösa start egentligen? Det vet, det, de möter ju ändå Redding hemma nästa match. Och där kan det ju mycket väl bli tre poäng och har de har tio poäng på cool matchen. Vilket är fortfarande bra. Det är om de torskar den matchen. Då kanske det börjar bli lite mer för då kan det ju börja darra och sen kommer Squiggen som är svårspelare och sen kommer City och Chelsea och då är det jävligt tufft. Det har väl inte varit några skamfyllda förluster direkt utan det har varit mot hemma mot Everton också och ändå var det West Ham torskamut också eller kanske var det de är Everton är de är de är de är de är de Mm. Uh, vilket såklart kan sätta griller i det så kallade fintet Men å andra sidan var de inte världens Eller även om de spelar väldigt fint så här var det väl målgör att de hade problem med Förra året också mm. uh, Men det är väl lite tungt för Laudup att de får en sån Dipp direkt efter den fina starten Men ja Jag tror de kommer kunna studsa tillbaka ganska bra sen Får man väl inte heller förglömma det med att Andra säsongen, oftast, den görs ju alltid mindre även om de hade väldigt bra inledningar. här så ja, som sagt, när måste studsat direkt mot Redding då är det ju nog ganska lugnt ändå mm. Och sen 2-0 här borta mot Stoke, det var, var ju ingenting att skämmas över för är ju, har ju varit hyfsat bra den här säsongen hittills eh, Framförallt är ju Pete Crouch verkar ju ha hittat någon sorts storform eller i alla fall form. Ja, verkligen. Vi har ju gått om mål från honom än så länge. Stoke är ju dessutom extremt svårslagande hemma på Britannia. Ja. Får man väl konstatera. Det ja. är inget att skämmas för egentligen. För Swansea och förlora bort mot Stoke. Även om de kanske hoppas på mer än nu sen förra säsongen. Nej, det det ja, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är omstok. Sen gillar man ju Peter Crouch. Det är ju en skön lidare. Får man ändå säga. Du menar Crouch? <laughs> mm. <laughs> Viktigt som fan. ja Ska vi gå vidare till en, en, en lycklig match för er? Jag kan tänka mig att ni satt och var nöjda. Suarez fick ju hat-trick mm, mm, när Norwich eh, förlorade mot Liverpool. Ja... Jag, jag såg inte matchen för jag vågade inte Jag var rädd att bli besviken Svagt, det, Svagt. det är, Jo jag vet, men det är ju så när man har älskat och blivit bränd så är det svårt att älska igen Då, då säger jag så här, lyckans då den järvig bi får vi <laughs> Ja, så <laughs> det är ja. Ja, Oro, Nej, fantastiskt Framförallt, det är ju så extremt viktigt att få det här målet efter en minut och sju sekunder Mm. Mm. Det sätter ju tonen och det, Ja, det är liksom Det bara trummar ju på det Även om De inte fick en solklar straff Och jag menar, fan det, det spelade ingen roll ändå utan det var ju Det var ju egentligen överkörning från början till slut Och då tyckte jag ändå inte Liverpool kanske kom upp i sin Liksom gick på alla cylindrar ändå, Utan det var Det var jävligt Kontrollerat, det var det är väl imponerande också för att de Jag vet inte, var på topp just Utan det Går jävligt bra ändå Så det var ju Grymt skönt att se framför allt också När man ändå startar Med 19 årige Wisdom på högerbacken Och 18 årige Suso på höger, högerbittfältet Så Inte dåligt Och gött också att Suarez får ösa lite mål Så han förhoppningsvis kan Fortsätta med det Ni som är experter Varför har du dröjt så länge innan Första vinsten kom för pool Jag vet inte Men det är väl ideal Bortsett från typ Arsene-matchen och kanske en del av Premieren mot West Bromwich vi tycker ändå Liverpool har varit det bättre laget i varje match Men oftast har det varit ja, Antingen man, bara inte misslyck ja, man misslyckas med att Konvertera chanserna Eller så har det varit något ja Något individuellt misstag som antingen är ett sådana målen, eller fan, ren och otur med det Beslut också ja. Det är intrycket jag har fått Men det är också det, alltså det är ju mitt spelsystem då Då sitter inte hundra men å andra sidan ska inte det påverka de individuella misstagna så mycket som det har gjort, men ja Och sen tre, tre av de fem matcherna har jag ändå varit mot Top 3 förra året, så det är ju inte, det är, det är inte skamligt kanske att tappa av de poängen man har gjort Det är det bara rätt, väldigt trist med tanke på hur matcherna ser ut Att, att man inte har sex poäng mot manchester Vilket man mycket väl kunde ha haft eh, om, mm. Med lite mer skärpa och eh, tur eh, så, så skulle det ju lätt kunna ha varit sex poäng där Och då skulle det ju ha varit en helt annat ljud i skällan Då skulle man ju ha varit jäkligt nöjd med starten faktiskt mm. Trots klumpen mot, mot Bromwich Ja, tror nu kan det nog lossna på riktigt Förhoppningsvis, Stoke hemma Reading, hemma, sen Everton borta Där kan det nog Det borde börja ramla in lite Poäng där Framförallt om man fortsätter Med lite självförtroende Sen är ju Norwich är ju, har ju De har inte vunnit än inte. Mm. Och det kanske ingen. Att göra fem mål mot Norwich är väl inte fantastiskt. Även om de har inte sett in jättemycket mål så känns de inte särskilt stabila längre. Ja, det var ju lite öppet säga, öppet blås mot dem. Det, det krävdes inte mycket utan det var liksom. De, de klarade inte av att springa fram poängen som de gjorde förra säsongen För mm. då var det ju, det ju kämpande ett lätt. Och det funkar inte i år hittills Så det kommer ni det troligtvis inte göra Nej det är ju alldeles försvagt förstärkt klart För att det ska fungera Och så som vi var inne på senast är det med Grant Holt Att han har inte samma krut i bössan Även om han nu gjorde mål senast Men jag menar det är men en sån ska säga, En sån Alltså, primitiv spel är det som Norwich ändå har så krävs extraordinärt mycket av nykomlingen. Eller liksom när man är bottning som de är. Älskar ska jag menar det, det går bra första säsongen när man liksom har mer tänd för man är nykomling. Men sedan andra säsongen där mättades. inte mättades. Men man lite nöjd. Uh, inte tillräckligt stor spelansättning. Och är eh, mer förberedde, mer taggade Bättre pålästa, vad som väntar Och sedan är det ju inte... När man har gått från Lambert till Håton så är det ju inte så jättestor skillnad ändå Det är väl snarare lite nedköp då i och med att Lambert ändå har tagit upp de två divisioner mm. Så är det väl det som kommer att fälla dem i slutändan Alltså, det känns ju verkligen nu redan nu som att det börjar segmenteras i, eh, i tabellen. Mm. Eh, hyfsat mycket. Det de fyra lagen som ligger där i, i egentligen de, de sex sista lagen känns som att är för svårt att klättra mycket högre än vad de gör. QPR kanske, fast de spelar ju så jävla dåligt. Eh, Redding kommer att ett svårt. Norrvård kommer att ett svårt. också. Wiggen kommer vi också att ligga där det gör de gör det alltid. Och Aston Villa tycker jag också verkar vara jättesvårt mm. Sen så kommer Liverpool, Stoke, Swansea, Newcastle, Fullham uppåt där Där kommer det bytas mycket positioner och det är svårt att veta Lite högre upp så känns det som att Visst West Ham och West Bromwich Känns som att de ligger lite högre upp än vad man kanske kommer sluta på För att där kommer det troligtvis inte fortsätta riktigt lika bra som de har gjort Men annars är det Chelsea, Everton, United, City, Tottenham De, är också, de, de kommer ju vara där uppe, det är ganska tydligt Mm. Jag tror du har en poäng där faktiskt Ska vi gå vidare till Martin O'Neill's Sunderland då kanske. Som tog emot Wigan Och vann med 1-0 på ett klassiskt O'Neill'st vis Eller om man nu ska kalla det Jag tyckte ändå att Wigan Som vanligt spelar, har, <går> spelar Ganska bra och har lite chans Kone borde ju gjort mål på en fantastisk Jag tror det var Jordi Gomes framspelning mm. Mm. När det stod 0-0. Men han stannar till istället för att följa med bollen, det är jättekonstigt och kommer inte i läget riktigt. Alltså, gjorde väl Min Minolier, gjorde väl säsongens räddning hittills i princip när han med Silius förflyttning Det kunde också, eller vad är det som mm, det? var ja, jag, tror det. Ja. Fantastiskt. Magisk. Ja. Bra för viktiga, viktiga poäng för Sandland får man väl säga. E och Wigan är, har ju inte riktigt det där de, har, de är ju inte bättre heller i sig men tycker jag att de, de, de spelar en ganska underhållande fotboll ändå. vilket kanske är nackdelen med det där spelsystemet också mm. ja, är det någon som har något att tillägga jag tänkte jag att du Jonas inte var jätteglad för Sandlands poäng. Ja, men det är, det är bra att de håller sig kvar så blir det ett derby va? Får vi ju på sex säkra. Ja, men vi måste ju vara imponerade ändå av Steven Fletcher, tycker jag. För det, är, det kan bli en viktig värvning Eller det du så har det varit viktig. Fem mål på fyra matcher dit och inte, inte katastrofi. Ja det är väl det ja. Det är väl eh, alla samlingsmål om jag Alla mm. Rätt. Mm. Han har gjort alla mål Genom mm. team Punktmarkering på honom eh, är det de Nej, möter, men Det är ju eh, inte jättebra i och för sig Tror jag inte för så, ja, så mycket mål att göra. Så, eh, så att om han, han kan bära Det här laget hela vägen så, eh, Någon mer måste ju kliva fram Även om jag inte riktigt vet vem det är som ska göra det. Så här kanske. Han, han, kan, han kan ju klänsa till. Kan han ju. Annars är det ju ganska. Cessna Gong, ingen jätteavslutad, till exempel. Mm. Uh, Seb kom väl skruva in en och annan prisback. Ja, han är väl mer en kreatör så att säga. Så ja. du det, det går ju fortsätta att om vi stannar kvar vid Steven Flescher så ser ni så jävla gammal ut för var 25 år gammal Framförallt <laughs> <imit> <imit> ja, ja dels det, men framförallt om man tittar på den bilden som är... rutinerad om, om man är på Previelip och går in på Steven Flescher och profil Så ser så jävla sliten ut också Det... Det är inte sminkrande, är det inte på någonstans? Ja... Det finns väl ett antal sådana i Premier League, eller? många krogrunder, kanske? Ja, så är det ju också. Det är ju en del engelsmän som inte ser allt för fager ut om man nu ska vara sån. Ja, det det Ja det ju... Robin, alltså, Robin har ju ändå... Någon, det det i, är det mer bara hårfäste <laughs> som gör att han ser gammal ut, för han är ändå ganska ung i ansiktet. Eh, typ ingen, ingen direkt skäggväxt. Mm. Och just som sagt på den bilden som är på Premier så... Mm. Den har han det här lite, lite slitna. Han ser nästan ut som en alkys, tycker jag. Mm. <laughs> Är Bra ligger ja. en för två. Det är en sista till och ser en Sikta på den i mitten. Hjäl Vi går vidare. Ett Fulham som stunthålls imponerat den här sången, tog emot Manchester City och förlorade med 1-2. Och det var Årets supersamt straff. Årets straff också Som Risi fick det Sabareta klappade honom lite lätt på magen Och han föll ihop som en klubbad sär <laughs> Det ja, att alltså, det, är det, det, är ju, det går ju inte den straffen Det den ja, finns ju det inte är någonstans jag ska inte, jag ska inte säga att jag hade någon respekt för Johan och Risi innan Det har jag inte nu heller <laughs> ja, men, rätt. Nu nyheten textar den han <laughs> nickar fram bollen till Jeco i slutet det var då. Det jävla. Det var ju väldigt dåligt. men det är ju... det var ju Hejsligen som var framme. Och det kan ju vara jag nu ska jag försöka analysera lite så det känns som när en domare på en säsong har börjat och gett en straff som man gav till United som var Visst, det kan vara straff Det lite bra om man ser det liksom Men den är hyfsad billig, det måste man säga Så känns det som att även en domare Måste ju kunna komma in i ett stim där Vad fan Det ligger ju bakhuvudet att jag, jag dömde straff där och Då är det lättare att ta billiga straffar För att de har kommit in på en vana Det känns så här Ja Ja det handlar väl om feeling för det, liksom. precis som mycket annat Alltså som barn i footballspel, liksom man vet hur man ska slå till Och som domare så vet man väl liksom, mm. ja, precis. Men, hur man ser en straff Spöken på den kalan, straffar på just en Men det är imponerande att sitter. <laughs> Även de var inte bra, var de inte, med de tog ja, sig i Ja, de många straffar så. även Så... Eh, Schwartzay mm. var ju hyfsat bra, och de fulla här Räddade ju x antal bollar på målinje känns som Men till slut så är City för tunga och får in ett sista där Genom supersub som man som sagt är mest målsett till antal minuter Mm Yep. Ja, det är imponerande av en kille som det jag när, kommer, folk när han kommer folk här kommer in så får ni honom att ens snoa sin snabba fotboll Om om man om man upp eh OVT ingång eller stabil så är det ju att han liksom, han, han förstår inte det ens. Det är inte konsekvent, det kan inte kan inte han vara liksom. Men han blandar det skulle. Mm. Jag kunde också det men det var väldigt klokt i alla fall, och det var ju det liksom att eh, Baloteri-TVs aggoerar om de skapar på egen hand det gör inte Jekko och jag menar då då passar han ju oftast perfekt som en supersub för liksom då blir <går> han inbytt då måste det ska, då liksom, då skapas lägen eh, mycket troligt än att liksom att de, de kanske ska vara förande och själva skapa lägen, men liksom är det slutet om de jagar ett segermål eller om jagar en kvittering Då är det de som kommer ha spelet Medan Det blir väl lite svårare när man När man kommer in från start och ska försöka Bygga samma grej Men det är fortsatt hyfsat mycket roterande Det blir lite lättare att sikta på man är lite högre också Man har fått vissa positioner i City Nastasic får ju spela från start igen ut med Lescott Gavin Barry gör sin första match från start Så nu och in igen när uh, en tv spelar, kollar över kolla på bänken. Uh, ja, det väcklas ganska mycket. Rogue väljer inte, är han skadad? Nej, tror jag inte. Han är, bara, han är ju totalt, han är inte ens med på bänken nu. så ha, han, Det känns som om man från början av den här säsongen hade en ganska tydlig tänk på att nu ska, det ska roteras mycket för att man ska åka och spela Premier League, Champions League eventuellt köppena i England också. Och det kan nog löna sig längre faktiskt. Ja, alltså det brukar ju faktiskt löna sig. Det var, det var mycket kött på Benitez rotation och sånt där när han mm. roterar men alltså de, Det känns så där. De lagen som tävlar, till exempel. United alltså, roterar man måste rotera. Chelsea det. Ju Chelsea de har de inte. roterat riktigt lika mycket. Framförallt inte offensivt har de inte roterat mycket. Eh. Hazard har spelat de flesta matcherna Torres spelar ju, för de har ju inte så mycket alternativ där och Marta spelar eh, Mikkel spelar hela tiden Luis spelar hela tiden, Ivanovic spelar hela tiden Ramirez har väl också nästan spelat allting eh, Där kan det köra slut på spelare, Marta till exempel, det jag vet inte det, mm. då, som, det, kan, det kan kanske drabbas lite av Silva-syndromet eh, som förra säsongen när han inte alls var bra Och även i början För att han bara känns lite slutkörd På något sätt Jag tror att det är där Det är därför de fortfarande Känns ja, så jävligt starka mm. mm. För att de har tagit så här pass mycket poäng Trots en hel del roterande Och det mycket nya spelare Chelsea kommer köra slut på sin Gud var tjänst Är det chans Jo det då är väl lite risk för det ska, ska vi gå vidare Till United Tottenham Då kanske eh, Där United förlorade Med 3-2 Till slut Hemma på Old Trafford, vilket var första gången på väldigt länge mot Tottenham. Man brukar ju säga fantastiska vänner. Det var ju nära i den här matchen också. Jag gick i halvblick dock för att jag, jag har haft en skitdag och jag kände att den blev inte bättre. Ja, får se på det där. <laughs> eh, nej, jag, jag, jag kan ju tycka att redan när man såg laguppställningen och såg Giggs <laughs> eh, på vänsterkanten mot en Aaron Lennon så känner jag där att det, det är ju ganska kört. Och Evra är ju inte heller någon höjdare bakom det. Och Nani på högerkanten istället för Valencia var också väldigt oväntat, tyckte jag. Jag tror Valencia är skadad. Han är lite småkrasslig i alla fall. Ja, han hade någon känning på något, tror jag. Men ja. Men ja, man kan väl peta Nani ändå, tycker jag. <laughs> ja, faktiskt. Det var synd att han fick göra ett mål faktiskt, för då kanske han får fortsatt förtroende. Eh... <laughs> <laughs> Vilket är dagens sanning eh, Ja Vad ska man säga egentligen Väldigt bra match ja, kan man för... väl säga Ja det får man väl säga så Tottenham var ju, var ju bra Och effektiva i första halvlek mm. eh, Och sedan så vaknade ju matchen ordentligt Där när United eh, För vi gjorde mål Gelt enkelt mm. Det var ju vansinniga minuter där I början av andra halvlek Helt sjukt men, eh, jag trodde inte Tottenham skulle hålla, eh, när United gjorde 2-3 så snabbt, men ja, det blev bara ett stolt på, på det och ett väldigt bra fan-pälseläge, men nej, det var, alltså jag tycker inte, så alltså, det är väl såklart man ska väl inte nedskriva sådana chanser, men det var ju inte så här liksom storm där det bara liksom Rann genom chanser Konstant mot Friedel Utan det var ju alltså United hade ju bollen Men det var väl inte ett, Det skapades väl inte så mycket För att som Det höga bollen i navet Kunde motivera det kanske Jag tycker det har sett ut så Nästan i säsongen i United Och nästan i våras också stundtals Så att man har ofta bollen väldigt mycket Men det kommer inga direkta klara chanser eh, Utan då är det Eller har oftast tillkommit Via att man har skapat någonting på Valencias Kant så att säga Eller ja, min det är lite eller... alltså, min är väl att. Det kan bero lite på tycker jag Att eh, det är väldigt lite eh, Chicharito på planen Så alltså, det blir inget djupredsspel I United längre På samma sätt som det blir när han är på planen Mm, att man, nej, det... man kanske Har jättebra kanter Men det blir, inte, det blir kanske det. Och sen är det väldigt rörliga spelare från Persi och Cagavo och Ronisson Är det inte det hotet djupt det är liksom, vertikalt det det mm, Nej jag kan tycka att även när man har Delny Welbeck på plan så brukar det komma Han kommer ju oftast farande med mm. lite fart Och dyker in mot straffmanhållet och då blir det lite mer oreda Just eftersom man inte har några i in i mittar Som går med upp mm. på samma sätt Oftast Eller Som Liverpool har liksom, när Iran kommer farande Så blir det ju ett djupledshot Som är lite oväntat ofta mm. eh, Men United har inte riktigt det just nu Men eh, ja jag, jag kan ju tycka att om man såg på Liverpool-matchen Där United var riktigt dåliga Och sen låta de fyra sämsta spelarna I den matchen få förnyat förtroende I nästa match så vet jag inte riktigt Man har lite kanske jag ser ut på träning Men ja, jag vet inte Men det känns ju som Giggs Är slut på riktigt i alla fall Efter den här matchen Ja, i alla fall mot topplagen mm. ja. Han funkar väl hemma mot Wigan typ Ja, men Just mot Tottenham Nej, nej det, det funkar verkligen inte alltså, han, han var ju mitt Mittemellan allting hela tiden Mm. ja Tråkigt att se apropå, apropå äldre män så tycker jag ändå Skåls äh, sköter sig äh, Hyfsat mm. Fast jag måste säga I första halvlek var Skåls inte jättebra Men det var till stor del Tottenham som störde honom Fruktansvärt bra i sitt pressspel Så han inte fick den där extrareskunden I andra halvlek så fick han ju mer tid Och då får han det här lilla lilla extra Och det räcker för att han ska kunna dominera matcherna Uh, vilket också är oftast det att han, han är oftast bra när han får komma in i andra halvläk När andra laget har sprungit lite mer Så han har fått lite mer tid på sig För det är, det är inga, inga jättemarginaler han behöver Men han behöver lite mer tid än man behövde tid mm. Tror du Fletcher kan få igång det? Uh, ja. Jag vet inte men jag är väldigt glad över att Fletcher ändå kan spela fotboll får man säga det är, Och han har ju i alla fall en jävla attityd som behövs mm. Sen är det skönt att är tillbaka och ändå ser, ser spel på ut får man säga. Ja, det är väl just mittfältsanker som United har saknat nu i alla fall. I början som mot Liverpool där de väldigt lätt hos in mellan Backing och mittfält. Och även samma nu mm. som när Tottenham är 2-0 att Bale, Alltså, han, ja. alltså den Belen bara gå förbi mittfältet, spela Bale och sedan var det så här 30 meter sträckan hade bara att springa fritt på. Ingen suger ja, på honom Och, och sen för han lägga in den mm. i vart Ja Så betty nog bli Väldigt, väldigt viktig Men eh, annars tycker jag väl eh, Jag fattar inte vissa Fergusons uttagningar eh, Som förutom Giggs då också Men att eh, Jag fick inte någon som cleverly istället mm, Eller varför det sker de bänkar Bara för att han gjorde en tabbe mot Sa eller vilka tusen det var jag menar det. Mm. Nej, det, det, här, det kändes ju som De Gea hade varit ett bättre val mot Tottenham För mm. de Tottenham kommer inte De ha, kommer ha ingen att slänga in och köra Något Nej, de ju som jag och då är ju, Ja, Och då har de ju, är ju De Gea en bättre Både reflexmålvakt Och till skillnad från Lindegård Som är en väldigt stabil målvakt mm. Så kan De Gea göra de här sjuka räddningarna mm. han kanske hade kunnat rädda ett av målen till exempel Och lite bättre fötter också Ja verkligen Nej jag vet inte det är, det är svårt att veta vad som föregår sig i Soralex huvud eh, Och det är svårt att ifrågasätta det också Med tanke på mm. hans meriter Men eh, det, jag vet inte Det känns som att han har, han, har, han har väl säkert någon plan Med sina uttagningar Men det känns inte riktigt som att det, det slår igenom på Med spelet eh, Och det är märks väl lite Ibland med Kagawa Att alla har inte riktigt har koll på hur han funkar Eller kan kommunicera ordentligt med dem heller eh, Han lär väl inte vara jättebra på engelska direkt heller det är någon som har koll på De vet ju inte det kan de göra Det kan ju också vara jättedåligt Och många En hel del eh, de, Framförallt de riktiga där Det ju så att de Jag tror ju inte i alla fall att det är så att de, de Försöker vara lite eh, Schyssta och pedagogiska när de pratar så de, de använder lite vanliga ord Jag tror de babblar på med sin mm. Alltså Brodys Det Ska och sådär alla möjliga, det, det känns ju lite så. Mm. Dock får jag säga att det känns ju som att de börjat passa någon mer än vad de gjorde i början i alla fall. För då var man ju typ förbannad ibland när det var att de inte passade honom. <laughs> men, eh, ja. Interessant i alla fall. Nu möter de ju Newcastle nästa omgång. Vad mm. tror du om det Jonas? Mm. Men då har du ja. en bedomare. Så då är det ju en säker keg. <laughs> Newcastle har nog chansen att <laughs> var mycket skador, men startar med bästa laget vilket man inte vet vad du hittar på så har man den Arfa och ba och Cissé han, Cissé gjorde ju mål mot United i ligakuppen så han är ju på gång ändå även om han inte gjort mål i ligan eller i Europa så så det skulle bara och Cissé vara bra samtidigt också dessutom någon gång så kan det ju hända saker Ja, verkligen ja, Just att de har dem två, det kan du... Det är ju något som kan tala för newcastle när just eftersom Uniteds försvar inte känns helt stabil <laughs> Nej, inte för fem öre Det är ju typ, Ja, Om Evra är bänkad Så känner jag, då har United en bra mycket större chans Till exempel Den här fram mot Evra hade varit kul Ja, oh, herregud Men man, jag är ju fortsatt borta Ett antal veckor tid Och Jones också Mm så det är det är ju fan så som vill vara där i multivet. Det är det som finns dessutom. Det är ju det som är illa. Så jag vet det. Det förstår ni. Det så jag. Det kan uppenbarligen bli vara intressant kanske. Manchester United de i den ligacupen då körde de ju med typ, nästan bara minderåriga i backlinje men de skötte sig bra. Då Newcastle kör ju spelar ju som stoke nästan och bara slog långa bollar och lyft upp och fasta Williamson, två meter kom in där och jag tyckte de var rätt stabila de unga mm. Jo det finns ju talanger men om man tittar på Soralex de senaste åren så gör han inte direkt som Liverpool och släpper fram dem <laughs> eh, inte på samma sätt men ja nu det ska bli spännande faktiskt jag ska sitta bänkad hade jag tänkt vi går till ett annat derby som var i helgen. Det var i Englands näst största stad, Birmingham. Aston Villa, West Bromwich 1-1. Och det är väl någonting som båda lagen, ändå, eller ja, West Bromwich hade velat vinna kanske. Men Villa ska vara nöjd med alla poäng de kan få. Det är det det beggars konkurrens musik, det är väl det jag kommit till. Den där jag lägger på, vill du märka att jag tyckte han fick saker på bänken, men jag vet inte om han har haft någon känning eller så. Men... Samma med Bent, men han fick ju komma in i en målrätt för vissa, så det är väl. Lönade du sig till slut, men. Men mm. det är frågetecken än för Lambert som ändå <laughs> lyckades vinna bakom mot Manchester city i kluppen med 4-2 efter för länge, så det är ju lite så här, Hissenhopsan karusellvarning på. Nästan som vila känns det såna växelläget. Ja. Det stämmer City måste ju bara varit helt helt fel inställning och som jag haft match sett det finns ju typ fast så. Var det inte Bent gjorde mål på över tiden där äh, också från Holland någon... gjorde ett och... Ja just det. Ja, ja kunde väl en sorgge som gjorde det andra Men det var väl ja just där så var det väl extremt uselt försvarsspel och City du gör så I den matchen Men ändå att Villa bara dippar så Fokuserar mycket Från Match till match Är ju ingen det är Fascinerande på sitt sätt Ja det tycker jag också Är, är det inte typiskt Ett bottenlag Att faktiskt göra dem Att man Dippar så pass mycket Jo Det är sant Jag vet inte Det är ju svårt jag har slagit så jäkta svårt att säga någonting. om, för att det, är, det är ju väldigt mycket oprövat det, Om man går igenom dem som spelar med nu, det är ju, det är ju egentligen bara Agbon år Som startat, som är någon som man vet har presterat i Premier League Fla... Fla... eller vad man säger, Fla... liksom, klar har ju inte varit... Det är ju ingen så här, jättemycket utgivning Bennet, Albrighton, Almadmin, Dels och sen Bedtechet, och sen sådär. Men det är, det är ju det är inte så att man känner sig, oh, just det, den spelar han bra, han bra, det är lite ungt och lite oprövat och lite, ja. Det är ganska mycket nytt, så det är ju klart att det inte går så fantastiskt då. Mm. nej, så är det. Men vi gå in? Trots, ändå starkt att få en poäng. Eftersom West Bromwich har varit så bra. Det är Bent som gör det. Alltså. Mm. Målgaranti där. Men nej, men det är som sagt, West Bromwich har ju varit bra. Så det, de lär ju inte vara nöjda på samma sätt eh, att man kan slå dit. Eh, och vill, även om de kanske har varit sämre nu det sista, så är de ju ändå storebror, den större föreningen så att säga, i trakten. Men vi går vidare till Sista matchen Queen's Park Rangers, West Ham, ännu ett London Där 1-2 West Ham tar en seger När får Mark Hughes sparken Är väl frågan Ja du Han har ändå fått ganska mycket stöd av Ordföranden och det är väl Han är lätt tvungen att Del ut också. Men för givet att det var han som och ändå ganska lösa grunder gjorde vi sig av en vår och plockade in ljud Och sen blev det inte mycket förändringar ändå Och det är väl egentligen ganska naturligt i och med att man Man presterar inte mycket bättre än det som man har Oavsett vem som är manager oftast får man väl säga Och QPR hade inte mycket bättre lag än 600 placering förra året Så det var fullt naturligt Men nu när de har förstärkt så mycket i somnar så Ska man givetvis kunna kräva mer än vad de har presterat hittills. Det är ju frågan hur länge gjorts på så chansen att göra det. Alltså sex, sex matcher är ju inte så jättemycket, men det är ju ändå en liten indikation av att det kan parka. Tvärtom. Det är intressant. Faktiskt. Jag vet inte, West Ham då. Det är, det är ju imponerande ändå att de ligger så pass högt. Ja, det är den nivån som är mest. Vast Thes gör även mål i Premier League. Det är, det är nice. Matt Jarvis fortsätter vara en väldigt bra värld. Är, han och, Han och Fletcher, det... Är, Två gamla Wolfsare Jag också Wolfs, ja, det var ju de som var bra i Wolfs Förra året Precis eh, Så det är ju kul Ja, inte kul för Wolfs det är ju intressant att de även presterar i andra lag För det är inte alla spelare som gör Nej Kortlik match kan man ju också notera Var det en är... Nio gula och inte rött no. Var ett var gult i och för sig Jag tror väl var lite derby karaktär Den drog på sig åtta gula själva eller något sånt Det var en helt ja. kluxen som kör mycket Men ändå var det Men ja, det är, som, är det, som sagt derby karaktär Är det inte lite Big Sam-stil Att dra på sig många gula då? Det är det ju, det är så man det andra lag Mm Ja Nej, vi Vi nöjer oss väl med det, tror jag. Och... Äh, jag, äh, jag har ju en grej då som jag vill ta upp också. Då, och det är ju att Bullard har ju slutat. Det är ju inte Premier League-relaterat. Men det är ju en äh, jävligt rolig lirare i alla fall. Som har lagt av. Han var ju faktiskt det populäraste spelaren i Premier League när han spelade där. Ja, det är inte roligt. You will be missed klart. Ja, så har ni inte kikat bredvid så finns det en massa Youtube-compilations med roliga saker han gör, bland annat när han firar ett, när motståndaren gör mål. Det tycker jag är kul. Han hoppar över böghögen i princip. <laughs> Vi måste också notera att Chris Hoy som dömde United Spurs i helgen var ett antal tveksamma situationen där han friade och eh, nästa match han kommer döma är eh, i Ligue 2 eh, mellan Rockdale och eh, Ackrington Stanley till helgen. Försöker på sex år, han är nere så djupt. Eh, kan man bara suga, suga in och ja, känna på lite där. och Lägga till någon konspiration. Det är något för, eh, något för allsvenskan att ta efter. Att våga teta någon som är dålig även domare. Riktigt på det sättet faktiskt. Mm. Kan vara sant faktiskt. Eh, ja, har vi några avslutande ord? Vem vill börja? Jag tackar för oss. Jag kan tacka för mig. Nu säger säga besök liverpoolsweden. och följ oss på Twitter också Twitter.com liverpoolsweden Ja, Robin Ja, det är lite mellanomgång Nästa omgång kan man ju tycka ja, Faktiskt Så det är inte inga super det är ju Newcastle, Manchester, United som känns som den hetaste matchen Tillsammans med ju för sig ett London derby Med West Ham och Arsenal Det är ju alltid kul, även fast Fairly att West Ham ligger ju före Arsenal Det skulle vara häftigt om man vann Så man ju dra ifrån Men det är väl det jag och som sagt, Marabou, French Corps, <laughs> de får gärna sponsra programmet om de vill hjälpa dig. En att blandning är av söt och salt är det. Som Mälaren. Som den fina stad bor i. Som din kärlek. Som min kärlek till allt. Till ah. livet i sig. <laughs> Yes, och Jonas Bengtsson, några avslutande ord? Jag avslutar väl med att tippa 3-1 till Newcastle. Bara gör Ja, jag tror att United vinner med 3-2. Så Bayern bara två mål. <låder> Så det ska vara fjärde 3-2-matchen till till för dem i Premier alltså. Yes, det ja. tror jag. Ja, det är lika, lika, lika gångbart det är lite, lite såhär seman-style eh, just nu i United, det, det är läcker bakåt, man får försöka göra fler framåt med den offensiven man har. Det är lite sjukt. Jag tror också att Rooney kommer att öppna ett målkontot så att säga. Kommer det det, det kan bli allt mellan 5-1 och 2-6 i den matchen. <laughs> ja, det, det känns lite så faktiskt. <laughs> så det är det man ska titta på... på... Vad fan är den på söndag, måndag, tisdag, måndag? Eller? Det är måndagsmatch, Jag hoppas det, ja. För det... Är, jag för mig det. Uh, jag får kolla... Nej, nah, söndag kolla är det Nej. Det, är, det är ingen, ingen måndagsmatch nästa. Det är klockan 16 på söndag, den 7 oktober. Ja, då blir det... Jag hoppas jag att jag får... ...gå hem tidigt. <laughs> Från i jobbet. Sig så är det klockan 17, för jag läste engelska tidigt. Mm. Exakt. Ja. nej, Jag tackar för mig också. Jag. Eh, ja, jag vet inte. Jag hoppas att United kan vända och vinna De låg under nu. Fick jag medla dem i Champions League. Så vi får se hur glad jag blir ikväll. Mm. Tack och hej. Ni får ha det gött. Så hörs vi igen nästa vecka med ett nytt avsnitt av pelpodden. Här på ja, pelpodden på inbordemes.com på On the internets. Yes, tack och hej, Leve på stay. Hej. Hej, hej. Hacks?